musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui som a l'Eixample de Barcelona, a l'illa de cases que fan els carrers Rosselló, 2 de maig, Cartagena i Còrsega. I avui no passarem set, perquè som a l'antiga fàbrica d'Am. Aquesta fàbrica es va fundar a inicis del segle XX amb el nom de Bohèmia, un nom que conservaria durant la seva primera dècada. Fins que el 1910 es va integrar al grup DAM Societat Anònima, que instal·laria les seves oficines en aquest local. A l'inici aquesta fàbrica funcionava amb calderes de vapor i a partir del 1913 s'hi van instal·lar els primers motors elèctrics. A inicis dels anys 20, la fàbrica produïa 600.000 litres diaris de cervesa, que s'exportaven mitjançant carros i alguns camions. Durant el cop d'estat franquista contra la República a Barcelona, Bernat Pasanau, que era carreter de l'empresa, juntament amb altres treballadors, van muntar una metralladora al terrat de la fàbrica i es van enfrontar als insurrectes. Segurament es van enfrontar les dues columnes d'artilleria que venien de la caserna de Sant Andreu i s'adreçaven cap al centre de la ciutat. L'edifici és una mostra de l'arquitectura industrial europea del segle XX amb diferents estètiques on destaca el mural amb el nom de l'empresa situat al xamfrà xanfressut, que està fet amb la tècnica del trencadís. A causa de la densa urbanització de l'Eixample i la necessitat de l'empresa de créixer, l'any 1972, Dan va comprar una segona fàbrica a Santa Coloma de Gramenet i encara una tercera l'any 85 al costat de l'aeroport del Prat. L'any 1992, l'empresa va acabar de traslladar tota la seva producció a aquestes dues noves fàbriques, deixant l'edifici barceloní com a seu de les oficines, museu i sala d'actes on s'hi fan concerts. De fet, aquí programa en alguns concerts del Festival Ciutat de Clàssica, una iniciativa de Barcelona Obertura, que és la unió de les tres grans sales de concerts de la ciutat. Avui sentirem una interpretació d'aquest Festival Ciutat de Clàssica que van fer Barhof Ensemble a la inauguració d'aquest festival l'any 2023. És un fragment de Caucauc de Jordi Curnudella, inspirat en els clàssics de la música catalana. Oh oh oh oh oh oh Bye. Hem sentit el Barhof van Sammbal interpretant un fragment de l’obra Caucauc de Jordi Curnudella al Festival Ciutat de Clàssica des de l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona. Catedrals musicals, el patrimoniqui arquitectònic català i la seva valoració amb la música.